Глава 3. В досвіта я задрімала. Це був сон, який не приносив спочинку, ще більше виснажував. Не пам'ятаю введень, але коли я прокинулася, зібгана ковдра лежала на підлозі, а подушка валялася в ногах. Мені ще вистачало не наспехати цей безлад на витівки кікімори. Я зрозуміла, що кидалась у вісні. На стінний електронний годинник показував 11:00 ранку. А в спальні так і стояла досвідкова сутінь. Щільно зашторне вікно майже не пропускало світла. Важкість була в голові, в усьому тілі, особливо внизу живота. Якщо це правда, то я дивуюся тим сентиментальним самицям, котрі кажуть, що носять дітей під серцем. Ні, під серцем гуляє холодний вітер, а воно, виїдаючи твоє лоно, набирає вагу і відтякує нирки. Я відсунула штору. Світло гунуло в спальню, аж заболіли очі. Підійшла до дзеркала і високо підняла нічну кошулю. Дурепа, ти просто собі навіюєш. Твій живіт ідеально опуклий, ніжно і строго окреслений, як і має бути, коли в тебе ідеальна фігура, ідеальне тіло, ідеальне... Ідеальне... Що? Ідеальне вбивство. Виявляється, ідеальними можуть бути вбивство і смерть. А не тільки краса, не тільки ось ці бездоганно наповнені... Ніким ще не випиті груди, які завжди наливаються до болю перед тим, як мають початися місячні. Ось тобі навіжена й уся причина. На сьогодні завтра почнеться, тож виїжджаючи з дому, не забудь прихопити тампокс. Я здригнулася від телефонного дзвоника. Чорті і що, чекаєш цих дзвінків, не дочекаєшся, вже тільки й живеш із телефоном, а коли він обізвиться, тобою аж тіпає. Алло, ти сама? спитав гес. «А з ким я б маю бути?» «Ну, може, навіть із своїм чоловіком?» «Глузуєш?» «Ні», – сказав він. «Не до жартів. Я справді не відкидав можливості, що твій чоловік уже біля тебе. Принаймні, в Києві його слідів поки що не видно». І от дивина. Його слова влітали в одне моє вухо, а в друге вилітали. Я не реагувала на них і не знала, як би мусила реагувати. «Не відела, добре це чи погано, що ніде не видно його слідів?» «Ти стурбована?» – спитав ГЕЕС. «Не знаю, що й думати. Виходить, правда була за мною від самого початку. Водолази просто його не знайшли». «Буває й таке. Але й тут його могли не знайти. Твоє друге прохання значно складніше за перше, бо якщо людина заздалегідь готується до такого, вибач, розіграшу, то їй можуть спасти, на думку, зовсім непередбачувані ідеї. «Що ти маєш на увазі?» «Не подобається мені ця історія, ось що», – сказав Гес. «Усе може з'ясуватися дуже просто. Якщо це імітація загибелі тільки для кредиторів, то він дуже швидко з'явиться до тебе з повинною, бо кредиторів уже…» <кхм> «Я знаю», – сказала я, – «бачила». А якщо це з іншої причини, то ти його або більш ніколи не побачиш, або... Або що, стисла я з усіх сил трубку. Або тримає ніс за вітром. Не розумію. Він до тебе ще прийде. Господи, навіть від розмови з цим сильним і впевненим чоловіком повіяло холодом. Він це відчував. Відчував, бо раптом запропонував. Може тобі дати охорону? Ти не знаєш Нестора. Він за все життя мухи не вбив. Я теж не б'ю мух. Перестань. Він за мене швидше своє життя віддасть. Чудово. Трохи ображено сказав Г.С. Тоді я за тебе абсолютно спокійний. Пошуки можна припиняти. А що ця Аніта? Нічого. Симпатія між ними якась була. Ніби між іншим, але трохи взловтішно підкреслив він. «Однак зараз їй відомо не більше, ніж почула від тебе по-мобільному. Можеш мені повірити, її допитали не лише офіційно. То як?» «Ти все краще за мене знаєш», – «не думаю», – сказав він. «Роби так, як вважаєш за потрібне. Я цілком покладаюсь на тебе, на твою силу і мудрість». І він відтанув. Я хотів запропонувати тобі пожити в Києві, а потім подумав, що ти не погодишся. Як я можу тепер? Мене щодня шарпає слідчий. Ти сам усе розумієш, і я тобі вдячна за це. Слідчого можна відшити, цілком законно. Не варто, справа навіть не в ньому. Я мушу знати, що відбувається, сказала я. Мушу дочекатися якоїсь розв'язки, інакше здорію. Настасю... «Я тобі подзвоню, горю». «Якщо тільки з почуття вдячності, то не треба», – сказав він. «Здзвони, коли я тобі справді буду потрібний». «Я тобі подзвоню просто так», – пообіцяла я. «Як добре», – сказав він. «Як добре, коли тобі дзвонять просто так». «Іде-де, -де, а тут я зрозуміла його, як ніхто». «Просто так, просто так», – ледве не наспівувала я, спускаючись східцями вниз. І вони підтакували мені своїм рипом-скрипом. Настрій трохи піднявся. Що мені те привиддя, і що мені якась кікімора, коли я маю людину, здатну щомиті прийти на допомогу і захистити. Від кого завгодно. Просто так. Хвилин десять я полежала в теплій ванні, потім постояла під холодним душем, і, збадьорившись, навіть наклала легкий макіяж. Чомусь закуртіло нафарбуватися до повного блиску. Однак ні з того, ні з цього відчула алергію на запах косметики. Парфуми викликали легкий токсикоз і довелося причепуритися на швидкоруч. Живильним кремом змастила під очима тіні безсонної ночі, підвела помадою губи, злегенька припудрила носа. А раптом хтось завітає в гості. Хоч би і великий слідець притула, від його ока не сховає жодної волосини на голові. Усе там у нього полічено, все давно схоплено, зважено і оцінено. Чи не так, Анастасія Михайлівна? То куди ви, як той казав, літали? Потоку. Куди літала? Вам усе скажи. Геш, ж? я так і думав. Звідки ж і кров на коцюбі? На кухні я з нехотя поснідала сиром із медом, випила зеленого чаю і вийшла на двір подихати свіжим повітрям. Ноги самі занесли мене по той бік будинку, на який виходило вікно спальні Я довго приглядалася до того вікна, роздиралася до окіл, вдивлялася під ноги, проте нічого такого не помітила Крім дикої грушки, яка закотилася сюди навіть звідки, можливо, навіть з якоїсь чудної верби І все-таки вона схвилювала мене, та дрібна дичка Я підняла її і стала шукати другу а не знайшовши, хотіла вже гукати Іванька. Чи не кидався він тут грушками? Та передумала. Так можна саму себе допекти і з'їсти живцем. Може ви, Анастасія Михайлівна, ще й гніздо одуда пошукаєте? Неодмінно. Пошукайте, пошукайте, Одуди якраз і мостять гнізда біля річки в дуплах старих верб, на яких родять дикі грушки. У мене щодо цього є кращий порадник». Я пішла в дім, окидаючи оком подвір'я, чи ніде не видно, Іванька. Він, мабуть, гибів на своєму рибальському сідалі. І хотіла було подзвонити, але враз пристояла і боязко глянула на камін. Ні, коцюбка лежала на місці. Але що це? У мене потемніло в очах. Я підійшла і взяла її в руки. Ні, мене ледве не вивернуло. На ній була кров. На тому самому місці проступила кров, причому ще червоніше, свіжіше. Я почула її нудотно-солоний дух. Куцюба випала з моїх рук, я ледве встигла до туалету і потемнілий у зеленому чаї син став вилітати з мене, як чорне зерно занцеболота. Я ледве не порвала кишки, уже йшла сама жовч, а нутрищі зводило спазмами. Коли видибала з туалету, в очах мерехтіли жовті метелики. Ні, це не привид. Привид не лишає слідів. Тут хтось є. Хтось блукає у цьому домі, жадаючи крові. Позад мене пролунав різкий виляск. Хто ти? Виходь, закричала я. Чого тобі треба від мене? Виходь. Я озирнулася, готова до всього, і мовби дитина, що блефує, граючи в піжмурки, заволала: «Я тебе бачу!» Огорнута нажаханим відлунням власного голосу, я все-таки зрозуміла нарешті, що то ляснула піднята перед тим накривка унітазу, але страх не попускав. Я вискочила на двір і не знала, в який куток забитися. Річка мене лякала, а з протилежного боку був ліс». «Геть! Геть! Звідси!» – пульсувала панічна думка. «Невідомо, до кого звернута, чи до того, кого я не бачила, кожним нервом відчуваючи його присутність, чи до себе самої!» Врешті-решт згадала про машину. «Геть!» «Сісти за кермо, розігнатися, скільки дозволить спідометр, на повну гучність врубати музику і ні про що не думати!» «Доганяй! Оце тобі і мітла, і коцюба, і трахана швабра разом!» Оце тобі підер привид і кікімора лесбіянка. Я відімкнула гараж, де застоявся дух бензину, і мене знов знудило. Деяких специфічних запахів я вже просто не зносила. Чи тут теж хтось на мене чатує? Я зазирнула в майстерню і, стримуючи новий напад блювоти, зігнувшись у три погибелі, майже порачкувала в куток, де було нагорнуто купу зеленої глини. Серед сухого груддя біліли шматочки крейди. Я впала на коліна, почала їх вибирати і жадібно їсти разом із глиною.